Då så, hjärtligt välkomna ska ni vara, nu är vi här igen, nfl podden Sveriges officiella podcast om... NFL, det säger sig kanske självt. Vi brukar vanligtvis ha en menage à Jag, Skåne och Knoppen är vanligtvis, vi har gjort ett program tidigare men det kommer vara tre i de flesta programmet över det här. Men idag sitter jag bara här och har en liten tätt att tätt med den amerikanska fotbollsens enda förkämpe för Lundaskonska, Skåne-Peter Larsson. Välkommen tack, hit. Tack. tack, tack så hemskt mycket. Hur mår du? Fantastiskt. Det är ju alltid syrligt efter en förlust, men um, jag mår bra. Jag mår bra. Rösten är lite sådär, men den är tillräckligt sexig för att duga här <laughs> jag tror där jag, jag sitter här och blir nästan lite pirrig faktiskt. <laughs> <laughs> för att förtydliga den här syrliga förlusten det var alltså ditt uh, Raiders uh, Oakland Raiders mot Ains. New Orleans Saints. Det, jag gillar inte Saints alls. Och det blev ju inte bättre att de faktiskt spörde ganska... Jag tyckte att det var ganska... Ja, skit sant. De spörde oss. det är surt. Och varför de kallas för Aints är faktiskt inte bara jag. Utan när de spelar sjukt dåligt så kallas de för Aints. det är Aints som är som att de är inte... är inte bra, är inte snygga, är inte sexiga som din röst idag. Helt riktigt, ja. faktiskt. Vi, vi får försöka göra en, eller få försöka, det kommer bli en bra podcast här också, men, men kanske med en liten överdos på okunskap då. Då jag inte kommer vara en mindre tredjedel utan kanske en mindre hälft här nu den här gången Ev istället. Eventuellt en mindre överdos av en, den nära skånskan eller whiskyrösten som vi nu har benämnt det som. Ja, men äh, vi, vi, gör, vi gör ett försök i alla fall. Det vi ska prata om idag det är lite... Men lite vi, vi ska prata om NFL förklarat med sportregler som kanske jag och gemene man i alla fall känner till som fotbollsregler alltså vanlig fotboll helt enkelt vi ska prata lite, lite skador mycket skador nu på sista tiden mm. och så kommer vi slänga in lite topp tre, som vanligt mm. så blickar vi framåt mot veckans matcher, så du har lovat mig att ge mig en liten läxa mm. på precis, precis, jag tycker det är viktigt att när man är i en form av presidentspost eh, så tycker jag det är viktigt att man just följer eh, Barack Obamas eh, Ja man, man ska ju läxa helt enkelt, jag tycker det är bra ja, Jag förstår, mm. eh, men jag vill börja med en liten eh, en, jag vet inte om det är en liten detalj men det, det är en en eh, grej som kom upp här nu i veckan i alla fall, den eh, första har jag förstått dig rätt, den första kvinnliga domaren i NFL-sammanhang. Är, mm. är det rätt? Precis. Eh, nu är det väldigt viktigt att säga att eftersom att det är pre-season så är aldrig någonting officiellt. Så alla rekord som görs under pre-season är inofficiella. Sarah Thomas va? Ja, precis. Du ska alltså ha gjort i mängder av matcher inom college där du ska vara varit huvuddomare för att ens få komma upp och vara bland de andra så att alltså, bara att vara domare i NFL då är det ju... Ja. Mm. Betyder det här någonting överhuvudtaget att det finns en kvinnlig domare nu? Inte ja. i NFL då uppenbarligen eftersom det inte är officiellt än men, men... att det blir mer uppblandat att det är att Det spelar ingen roll vilket kön du har, vilken etnicitet du har, utan det handlar om att du ska vara bra på det du gör. Men är det inte också, är det inte också viktigt, jag tänker i, i en... Nu får ju rätta mig om jag har fel här, nu, men nu tänker jag på amerikansk fotboll som, <skratt> som något av en machosport. Ja, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Det kan ju säga, det håller ju helt rätt i. Absolut, det, det, det är helt riktigt och det, och det är väl egentligen jag, jag, Här kan jag säkert få reaktioner på det Men jag tänker att det behöver inte finnas Något egenvärde i att det är en match Och sport utan, Eller kanske snarare Går det bättre om det var mindre än match och sport Samma intensitet, samma hårda Lyr men, men kanske Mindre av fokus på, på Att det, det är bara män det här ger ju frågan, kommer det någonsin öppnas upp för, för kvinnor att inte bara stå vid sidan av plan då förstås som domare, men, men på plan tillsammans med andra män? Kommer kom vi kunna se det? Finns det någon chans? Ja, absolut. alltså om man rent kollar positioner och så vidare så säger jag att kicker till exempel är ju en position där det handlar om att du ska sparka långt och precis. Det är det enda. Du får ju alltså, inte tackla den här kicken. Tacklar du den så får du ett jättestraff. Eh, och då spelar det inte roll om du är stor eller liten. De flesta kickar sig väldigt små och, och späda. Och vad är skillnaden på en liten och späd kille och en, en, en tjej? Det är ingen stor skillnad. Quarterback-positionen där du inte heller får ta så mycket tacklingar. Där krävs det ju att du har en väldigt stark arm. Att kanske män har en, en fördel. Ja, men där tänker jag, alltså, om, om, om vi utgår från tesen att, att män, män som tränar lika hårt mm. som, som kvinnor kommer bli lite starkare, för det finns ett försprång där precis, i genetiken. Mm. Och de är, menar jag, starkare bara rent fysiskt, de kommer få ja. lite snabbare eller större muskel tillväxt. Mm. Men då tänker jag, om en kickare är, ska vara liten, Mm. Då kan vi bara ha en, en, en kvinna då som inte är eh, så liten som eller, lika liten som en, som en kvinna i relation skulle vara Utan, utan bara precis lika stor Alltså, en, oh ja. alltså till, till medelvärd för kvinnor och lite större kvinna Men skulle kunna göra samma sak där ja, och Då är det alltså inte fråga om kön mm. utan bara fråga om kroppshydda som passar till eh, Och jag skulle, till att... jag skulle vilja till och med vara det så långt att du behöver inte vara en större kvinna Därför att kickerserna är så pass korta och små. Så att det behöver inte vara, jag skulle säga, medellängd, kroppsvikt, svensk kvinna. Ja. Så det, det tror jag är helt övertygad om. Att det kan komma. Det var en tjej som testade. Det var, ja, var det just det, i, det. Inför mm. draften i år. En äh, female officer i den amerikanska, jag tror att det var Navy eller man Som... Inte riktigt lyckades därför att hon inte var tillräckligt bra kicker. Men det jag tyckte också var hjärt att Varför hon inte blev vald, varför hon inte ens en gång blev uttagen till draften var för att hon inte var tillräckligt bra. Inte för att hon var kvinna. Nej, nej men det, Och det är fräscht tycker jag. Det, det är väl fullständigt rimligt. Sen vill jag lägga in en brassklapp här också. Jag, jag vet inte riktigt hur, hur de här resonemangen lät just nu. De kan, de kan säkert få skjuta hål på... Från alla möjliga håll. Och sitter du och har andra idéer så hör gärna av dig om du tyckte att det här lät jättekonstigt. Vi går vidare till det vi pratar om. Vi ska alltså prata om NFL i, i termer av... Eller vi jämför NFL-regler med, med fotbollsregler. Vanliga fotbollsregler. Vanliga gamla hedliga fotbollsregler. Då förstår jag att vi pratar om i alla fall. Ja, idag kommer det vara fotboll i alla fall Ja, ja men vi, mm. vi, vi kör det idag, hockey kommer att gå bra i. Det här, också. Men, men vi kör fotboll vi kör du, du ville prata om, om målområdet Och punt versus kick mm. eh, Precis, och, och vi förklara det lite ja. enkelt så att du har Ja, precis, och då vi, vi börjar med målområdet Det vet ju jag vad det är på en fotbollsplan mm. Vilket är det? Det, ja, men det, det, det är ju, straffområdet kallas det ju, det, det är ju den här mm. rektangen som är utanför målet och där, där... Det vet du vad det är för det måste ja. man också lägga till att du är ju målens ja, Så det så. här området det känner du mycket väl Ja just det. Till. jag spelar lite kortfotboll. Men, men i den här rektangen va, där får man också passa sig för gör man samma typer av regelbrott där inne som man gör kan göra på övriga delar av en plan då får man lite värre straff emot sig. Mm. Finns det några paralleller att dra här? Ja, jag skulle inte våga säga att det är parallellt men det är ju så att... Vi måste, jag, måste nästan börja med var det är målområdet. Precis, ja, det, precis det är det man... vi amerikansk då. Så, ja. Låt oss säga att vi är på en vanlig fotbollsplan. Ja. Istället för att straffområdet är bakom eller framför målet så är det nu bakom målet. Det här låter ju jättedumt. Ja, precis. <laughs> Vilket gör att kommer man in där så gör man ju mål, eller poäng. Mm. Vilket genom sagt förra gången det här med att man blir tacklad kådback ner. Blir man det i en som, då får andra laget poäng. Fast Jag är så, det går bara det är två så, poäng. Det är, som, det är ett lag som ska anfalla som är längst bak på sin egen plan halva quarterbacken tar emot bollen då står han ju i målområdet mm. helt enkelt då blir han nedtacklad där då blir det poäng till av laget. Ja och ja. det kallas för en safety. Sen är det ju också så att håller du, de är, domarna är ju ungefär sju stycken på planen. Ju, ju mindre yta, domarna är utspridda på, desto mer noggrannare blir det. Så att om du ja, har sju så. stycken vi vi liksom inom 10-20 år så ser de ju mycket mer så det är ju mycket mer att de här eh, holding, alltså när du håller någon, eh, det man kan jämföra med att ni är någon som drar i tröjan sånt, är de ju inte så duktiga skulle jag säga i, i vanlig fotboll att döma nu vänta, nu drog de i tröjan där mm. eller nu höll de där. det är de ju jätteduktiga skulle jag säga på i, i amerikansk fotboll, så det är ju ett, liksom ett högbevakat område Plus att det är väldigt viktigt att de går alltid automatiskt igenom alla de här grejerna. Var det verkligen mål? Ja det var det. Nej det var det. Finns det... det har man, man, har ju börjat, man har ju börjat med Hawkeye nu i Premier League i alla fall. Det är mm. på väg ditåt. Men, men det jag tänkte fråga var... Finns det någonting som går att jämföra med fotbollens straff? Ett givet mål om det inte hade varit för... Då skulle jag ju säga att det är extra poänget. Det är det extra poänget som de väljer att sparka in För när man gör en touchdown Då får du sex poäng Och en chans Till att göra antingen Att du sparkar in den för ett poäng Eller en så kallad two point conversion Det vill säga att du spelar in den att du passar in den eller springer in den för två poäng. Men det här, det här upplever jag inte riktigt ett, ett straff. Det är, det är inte så att, att eller det försvarande laget har gjort något fel här nu. Eller en, en foul på något vis. Utan de har ju bara fått ett mål som är värt sex poäng mot sig. Och då får det offensiva laget ytterligare en chans att mm. göra... Eh, en poäng en eller poäng två. Till, ja. ja, precis. En poäng eller två. Fin, men finns, finns det någonting som... Som det försvarande laget kan göra fel Så att i, i det området. Så att, så att det anfallande laget får en liknande fördel. Det, det behöver inte vara så, så extremt för att en, en fotbollstraff är ju verkligen då. Det, det kan ju förändra en, en hel match. Det är jätteviktigt. Jag, jag skulle ju ja. säga att alla. Där kommer vi ner till att just. Alltså försvaret behöver ju vara på. De är ju på nålar när de står. När de är nere vid liksom en jard kvar innan de gör. Eller liksom det, det finns. Framför en zon så har man någonting som man kallar för Red Zone. Och det är ju de 20 sista Yardsen. Och det är inte så ja. det var, det var. Och, och Red Zone är ju helt enkelt, alltså det är ett farligt område. Gäller det andra regler där? Nej, eller? men återigen så är det så här: Det är, det är bara väldigt det, många domar. Det, det, det är ja. precis. Och det är alltid mycket farligare när ja. domarna är på plats. Eh, och, och grejen är så här: att De högsta straffen som du får. Det är ju 15 yards penalty. Mm. Det vill säga 15 yards surf. Allting går om. Du har fyra nya försök. Mm. Du har bara 5 yards kvar. Just det. En holding går till exempel. Som är bara 5 yards i vanliga fall. Det är när man, det är när man tröjdrar. Ja man. en tröjdagning ah, ah, ah. 5 yards. Inget konstigt. Det är, liksom, mm. det är bara det får man inte göra. Mm. Då är det ju helt plötsligt på en. ja Alltså så här, då pratar vi inches. Mm. Det vill säga att. Nu kan du med bara slänga sig fram och så bollen inne. Aj. Det är ju liksom... De här straff... Alltså när man kommer ner i red zone så är det ju liksom... Ja, men, ja, men det, mm. det, det, det tycker jag ändå att det är... var tydligt. Ja, men det var tydligt och det var också... Ja, men där kan man dra paralleller tycker jag mot straffen. Sen är ju... Poängen kan jag känna är... Ett mål i fotboll. Det kan ju räcka för att vinna en hel match på... Det är sällan man vinner en hel match på en touchdown. Vad? Berätta med mig om jag är fel. Nej, absolut. det är det så. Ja. Ja. Um, Just, och sen jag ville bara Det här med att domarna då är, är tätt ihop För att det är tätt mellan lagen Och att de, de liksom blir mer noggranna då. Det, det antar jag att det är meningen Att det ska vara så Ja så de är ju noggranna hela tiden Och sen är, så finns det ju den Vad jag tycker är väldigt fint Att du har ju alltid som tränare Eller som headcoach då Möjligheten att Eh, slänga in en flagga en så kallad challenge alltså att du utmanar eh, bes beslutet, att säga, nej, nej vänta nu här nu dömde ni i den här riktningen det är helt fel mm. och då säger de ju, ja okej vi går och kollar. och så kollar de situationen ur alla vinklar med alla kameror och allt sånt och tar sin tid och eh, kommer ut och säger att antingen så säger de att ja är det stämde det vi dömde fel så nu dömer vi rätt istället. Och så var det inte med med det. Men gå, mm, och, ja. och om det är så att nej, vi dömde rätt, då förlorar den tränaren eller headcoach då som slängde flaggan en timeout. Just det, just det. Så att det finns ju lite, det är ju lite betting där men jag tänker också att, alltså, en yard, hur viktig den är. Ja. Det, det, det är ju helt och hållet i relation till hur nära den här jorden är målet skulle man väl kunna säga och Eller? vilken del i, för du har ju fyra försök mm. att ta tio yards det är ju där vi kan börja mm. eh, så har du gått eh, har du gått på ditt första försök sju yards mm. då har du ju tre försök att komma på tre yards då kan man ju börja bli liksom men är det så att du ligger på ditt tredje försök Mm. Du, har, du är på ditt tredje försök och du har liksom inches för att få fyra nya försök, ja, då, då är kom. det ju verkligen liksom nej, bollen är den verkligen rätt, nej, mm. alltså då är det mycket sånt där, och ju närmare målområdet de är, desto närmare liksom vilket ju liksom egentligen inte är så stor skillnad från, från fotboll var frisparken döms helt enkelt är det nära mål så är det ju väldigt viktigt hur pass nära det är men är det någonstans mitt på plan då kan ju spelarna liksom, det här ja, ja, egentligen visst. flytta den fem eller med bakåt eller framåt utan att någon kommer bry sig så där, särskilt mycket. Absolut och, och lite där som att du ändå går in på tycker jag tycker att vi kan gå över till till det jag ville prata också om, om Det här med punts och kicks Det bara det, snygg ja. övergång Väldigt snygg ja. övergång Tack ja. tackar, tack Det är ju så att det finns någonting som heter alltså det är, När man sparkar bollen i amerikansk fotboll Så gör man det på två olika sätt Antingen så puntar man Det vill säga att då har man en kille Som är en long snapper Det vill säga att han slänger bollen långt bak till kille som står och fångar den och sen sparkar ut den. Jag skulle vilja jämföra det med en som, dom, som, som målvakten gör när de gör en inspark. Man håller i bollen och så panger man iväg den. I amerikansk fotboll så använder man det för att få så högt som möjligt. Och så långt bak som möjligt utan att den studsar ut i, i en zon, alltså målamrådet. Därför att studsar den i målområdet då blir det automatiskt att man får börja på 20 jaar. Mm. Men studsar den på en jag och sen ut, alltså out of bounce, alltså ut från planen som man kan säga, så att, säga som ett inkast, mm. då får de börja på en jagard. Och då Men... har det ju väldigt mycket närmare att göra en sift. Men jag får, inte, jag får inte bara dra iväg den här upp på läktaren. Så då, då händer samma sak. Då får den börja från 20 yards. Jo, men jo, mm. alltså, om du drar den på väg, får ja. du absolut göra. Ja. Eh, ibland blir det sådana snedsparkar. Och då kollar de ju med kameran var någonstans, vilken yard gick den över bounce. Alltså vilken, vilken yard gick den över eh, så att den blev utanför. Eh, och. Ja, men, och, då, och då börjar de på den... Ja, så att det, om det är 50 jarden, då börjar de där är det 50 ja, om där? ja då börjar men, de där men, det. men det, alltså, nu tänkte jag nu, nu menar du att den går ut vid, längs med sidlinjerna ute på läktaren ja, ja, ja. jag tänkte, det kanske inte ens är så möjligt att den går ut vid, längs med kortlinjen bara <laughs> jo. Ja, men, bort, ja, men det, på kortsidan det, ja de, de kan ju skicka vägen bort åt helvete och då, och då är det precis som du säger, då är det 20, 20 Då ja. får man börja på 20 så, så det bästa är, det, det är att sätta den på precis vid, vid en yard. Och så ska Eller, den ja. studsa ja. ut mot inkast så att säga. Ja, den ska studsa ut på kortsidan. Alltså. Ja. Det är det absolut ja, för, bästa. För om den, men om den stutsar i, i endzonen då? Ja, eh, ja då, då, är det, då, då blir det 20, 20 yards ja. Så right. därför så har Bra. du ju de, de, och det här är också viktigt Att det laget som, som sparkar iväg den Är Alltså kicking team då eh, Nu är vi inne Till, till olika lagdelar finns ju Du har ju eh, försvar och eh, anfall mm. Och sen har du special teams Och det här är ju en special teams grej Och special teams då är man antingen Kicking team Eller då helt enkelt receiving team Inte så konstigare än så. Mm. Det som är lite konstigt här är att kicking team, som jag skulle vilja säga är egentligen diff, alltså så här försvarande lag. Just det. Eftersom att efter att de har sparkat mm. vägen så ska de ju passa eller så här, se till att de inte kommer förbi. Mm. Är anfallande lag. Och receiving team är försvarande. Men, men det är ju det är teknikaliteter vill jag säga. Men, ja. men det gör ju det här att när du använder när du pantar iväg bollen så har du från från andra laget så står det en kille längst bak och väntar på bollen. Den killen ska ju helst inte få bollen. Så om du har en jätte jätte jätte bra kille som är snabb som vinden. Och då väljer det ganska många att säga nej men vi pangar iväg den till, till um, läktaren. Längst bort till läktaren för det är mycket bättre att de får börja på 20 yards än att han får den. För får han den, då gör de touchdown. Men det här, här får jag då pröva- om vi, vi ska mm. jämföra med, med- Jag vet, det är mycket ord jag badar mm. ja. på. Ah. Kan vi då jämföra en pant- med att- eh, Andreas Isaksson, den svenska fotbollsmålvakten- får en tillbakapass- eh, och han är ju inte så himla bra på fötterna här. Så, så då kommer ju han inte vilja lägga en smörpass någonstans. För det vågar han inte göra. För han ser att det, det springer någon, någon farlig anfallare där i närheten. Så då kommer han bara tjånga iväg den ut eh, på sidlinjen. Här och och det, det gör han. Det, då blir det inkast för motståndarlaget. Ja, där skiljer sig reglerna så. Va? Men, men bara den situationen. När, när, mm. när, när det pantande laget upp, vi, vi Vi vågar inte chansa på att vårt anfallande laget mot oss nu får bollen för han som kommer springa med bollen han kommer springa så jävla bra med den så då, då, då, då bara rensar vi iväg skiten istället precis, jag skulle absolut kalla en pantning kan ju faktiskt ibland vara en rensning mm. och det är just den biten att när du sparkar bollen så vill du ha så kallad hanging time du vill ha den högt upp och så att den ska hålla sig där uppe så att laget hinner fram för att då tackla eller att markera nu är vi här så mycket så att den killen går ner med ett knä, det vill säga att markera att nu har jag tagit bollen och sådär, det finns lite olika regler på hela den här biten också men det är i alla fall panten, och det är viktigt också att säga att när du gör en pant så kan du inte göra mål, så att även om du står vid vad vill säga 40 gör, alltså att du 40 år får du göra mål är ja 50 yards då. Eh, så kan du välja att panta och även då har du då en sån jättebra kille och så skickar du den igenom och så går den igenom de här uprights alltså de här um, själva målet. Ja. Så är det inget mål därför att du pantade. Ja ja, det, det måste mm. man säga innan. Ja. ja, därför att då är det så här man skickar in sitt panting. De säger inte det riktigt heller Utan man skickar in ett punt till ja, Och då men, är det så här okej, nu gör de en punt Till skillnad på en, en, alltså Är det en kick Så har du ju två olika kick Du har ju en field goal Och då är det kicking unit som kommer fram Och sen så har du ju kickoff Och kickoffen är ju alltså helt enkelt Början av matchen mm. Och då är den från mitt plan Och kicken sparkar iväg den right. Det är inget konstigt än så eh, När det kommer till undermatchen så är det när det är ett field goal attempt så är det vad jag skulle jämföra det med en frispark. Mm. Därför att nu har man ju möjlighet att göra mål. Missar du målet då är det motståndarnas boll på den platsen frisparken var. Ajajaj. Så därför så är det ju så att eh, Raiders bara får ta en men de har ju kanske den jag skulle säga den bästa kicken och det är inte bara jag som säger det utan det är han vill ju, han säger ju till, till sin Head coach hela tiden att säga Men jag, jag går ut, jag sparkar mål Jag gör det, jag gör det Redan från när det är 60 yards Från mål När det är 70, han, jag tror att han gjorde den På träning har han gjort det På 68 någonstans Och det är ju hur långt som helst Men bränner han den från 68 yards mm. Då betyder det att det är 32 yards kvar Som det andra laget det är Mycket står på spel Ja och då är det ju liksom 10 yards händer de med red zone och från red zone som vi pratade om tidigare där gör man ju väldigt mycket mål. Så då är det inte många som sapsar på det. Man kan, man kan tänka sig att nej, kanske inte slöta men möjligen jag hade tänkt sig för ytterligare en gång innan han gjorde den här visakletan från halvplan mot eh, England. Om det hade varit så att England hade fått eh, ta sin frispark direkt därifrån om han hade missat målet. ja. Eh, jag är helt med dig och det är mm. precis så, det är ju lite, lite roligt, alltså när du ställer upp med ditt, din kicking unit så att säga, så är det så att kicken där är väldigt viktigt att det är inte han som tar emot bollen utan då har du en kille, en så kallad holder som plockar bollen och lägger sitt finger på. Vanliga fall brukar ofta vara han som är pantern då, han som fångar bollen ja, han och sparkarna. Så han, han, han, får, han, får, han får, får två uppgifter från ja, hans visst. schema, inte ja. så himla fullt. Nej, han precis. Är. Det här är precis att de försöker det är lite som en pjäs när du har två små roller. Ja, jag mm. förstår. Ja. Inte så mycket repliken, men ändå han får vara med mycket. Han, han får själv vara själv på något Precis, pris. han får ja. vara busk ibland och ibland får han vara en blomma. Liksom. Kan, vi, kan, vi kan väl säga det utan att säga för mycket att det är sällan det är Pantern som är stjärnspelaren i laget som drar in oss stora nu. Och är det är också väldigt viktigt Den mentala biten Ja. Oerhört, du slängs in Helt kall, du har suttit i 60 minuter Inte gjort ett skit Kanske spelat lite spel, koll på en film, jag vet inte Och sen säger de Nu ska du gå in Och missade du ja, Då har du ju förlorat hela matchen Ja Eh, gör du, eller liksom, det är det som är så det är där de pratar om att den mentala biten är så otroligt viktig just på de här spelarna att efter quarterbacken eller egentligen före skulle jag säga ligger på kicken och på punten. Alltså för missar de så är det så då är det katastrof. Ska vi ska vi försöka sammanfatta den här biten eller jag försöker sammanfatta den här biten mm. helt enkelt. Vi har ett målområde i amerikansk fotboll och det, det är likt ett straffområde i vanlig fotboll så tillvida att, att det är lite hårdare regler lite hårdare straff för det försvarande laget som gör någonting fel där. För att det är nära till mål helt enkelt. Och det är många domare som är där och tittar. ja Och, och även då... Eh från det egna saffromålet så är ju det anfallande laget har andra regler. Det är Just det. helt ja. korrekt. Ja. Helt korrekt. Och eh, skillnaden på en pant och en kick är, till att börja med, du kan inte, göra, du kan inte få poäng om du, om du sätter en pant i mål. Eh, utan det kan du bara få när du har ditt kicking-team ute och, eh, och kickar. Och då har du panten framme som håller i bollen eh, så att kicken kan tjunga eh, iväg den in i målet. Och det panten ser till att det, det han sysslar med det är att tjunga iväg bollen så långt bort som möjligt men inte längre än till engördslinjen Uh, för gör han det, då, då får, de får motståndelaget börja 20 yards fram istället för bara en yard fram. Pantens jobb handlar ju om att du ska försöka få upp ditt försvar så högt som möjligt. Medan kickens jobb är att göra poäng. Spännande, där kära lyssnare Där har ni det första exemplet på Ett återkommande segment tror jag Som än så länge heter NFL förklarat med hjälp av Sportregler från sporter som Johan förstår vi <laughs> ja. kommer att försöka, i framtida podcast Försöka hitta ett lite kortare Klatsigare namn på det där Så ja, vi lämnar det där Och nu Men inte riktigt. Vi, riktigt, vi drar ju För jag tyckte att vi Just drar in en det. liten topp tre där, För att den här ja. veckan Eh, alltså vecka två preseason Så har vi ju haft Fantastiska Punt returns Och nu kommer vi in till en ny eh, Grej där, och det handlar ju om att Jag pratade innan om att det fanns en kille Som kunde fånga bollen Och den här veckan som har varit Så vill jag lägga en eh, Langa in en topp tre Jag kan ju bara säga dem, alltså att Springa med bollen, man brukar vara väldigt nöjd Om man kommer över Fyrtionde Yardsen, alltså allt över Allt under 20 är skit dåligt. För då skulle ju personen i fråga Gått ner med knät och så hade man garanterat 20 Just det inte konstigt. Allting över 30 är väldigt bra Över 40 Då är det väldigt väldigt bra Och sen efter det så är det ju liksom Jag som man titta tittar Jag tycker att det här med att man ser Någon som springer särskilt långt med bollen ja. På en return det, det tycker inte jag man ser så himla ofta så. Det är, men, men och, och du ska på huvudet här, Nej men alltså ja. Ja, nej men alltså det är helt riktigt och där är det ju så här vissa är ju specialister på att... För det är ett jävla slalomlopp vi pratar om för att gå tillbaka till sporten du känner till. Hur många, men... hur, många, hur många är det i, i... Hur många försvarare möter den här spelaren som springer? Ja, du får ju bara elva personer inne på, ja, på men planen. Det, men det är fortfarande elva ja. personer som specifikt är där för att uh, trycka ner den här grejen. Sen har de Do... bara några som hjälper till och knuffar undan. Uh, och... Alltså det är ju så att den kicken eller panten då mm. i de flesta lag så är inte han en som tacklar sen. Nej nej. Men i Raiders är han det, till exempel, för han vill vara lika stor och stark som alla andra. Men, men det är väl ovanligt att mm. till exempel det är någonting man brukar kommentera när quarterbacks eller kickers eller punters lägger en tackling. Det är så, ah nu kommer han få, nu de heja på han och jävla vad han kommer ha kul. Liksom. Det är topptid. Ja. Baltimore Ravens, As Jackson. Fångade är helt enkelt panten. Det var en punt return på 78 yards. Rakt in i, i en sån. En touchdown, alltså. Ja, klar. Och det, det är jävligt bra gjort. Och jag tycker det är kul att han heter Asa Jackson. Eftersom att vi i alla fall i Stockholm har ett budbolag som heter Asa. <laughs> Eller Asa. Jag tycker det är kul. Det Jag mm, vill bara säga det. Sen eh, har vi ju en, en specialist, då, som jag sa tidigare. Quentin Demps eh, som spelar för Kansas City Chiefs. Han är fruktansvärt bra. Han är så jävla snabb. Han gjorde en kickoff return och gjorde alltså sprang hela 104 yards. Det är ju, säger lite det. vi vill säga att han fångar den bak i målområdet. Ja, han, han spränger över hela planen helt enkelt. Ja, direkt. och här. grejen att eftersom att hela planen i sig är ju hundra yards. Mm. Men eftersom att han fångar den bak i ja, målområdet så blir den ja. mer liksom, ja, helt riktigt. Det var min två Den sista stora, det är alltså Seattle Seahawks Jermaine Kiersey. Han gjorde en ett- 107 yards kickoff return. Och det är också väldigt viktigt, alltså en kickoff return. Kickoffen sker i början av matchen, eller halvlek, eller när andra laget har gjort en touchdown. Det vill säga, har man gjort poäng så blir det den här. Det vill säga att det är sparken så... från mitt plan. Ja, och det är det som är så fruktansvärt jobbigt att har du precis gått långt. Och så fick vi in en touchdown egentligen. Och så på nästa spark så springer en kille över på 10 sekunder. Och så har han gjort, jag säger lika igen. Det är så otroligt psykiskt knäckande med de här. Ja, men det, det, skulle vara, det är väl nästan lite grann som att jämföra med, med att vi, vi gör en sån jämförelse till ja. att, att man från mittcirkeln, från avspark på en fotbollsplan, det är också när någon har gjort mål, va? Gör, mm. liksom passar en genomskärare ner till eh, någon liksom ja. ytter. Eh, Löpare där som, som springer in Och sätter den direkt Ja precis, det är inom samma minut Och ja, det är det som är det riktigt Oerhört psykiskt påfrestande ja. eller, eller då har ju plötsligt det här laget som gjorde målmomentum igen och, Ja och det är precis det som är det var med det. Ja. Ja. Och jag vill också bara säga Att just i den här Seattle-matchen Så hade de en, en En så kallad Fumble recovery Och det vill säga att när Broncos försökte göra touchdown killen slänger sig in, tappar bollen tappar du bollen så får ju någon annan plocka upp den och då är det en kille som heter Brandon Browner som plockar upp den och springer alltså 106 yards från en sån till en sån springer han in. Men det var ju en fumble recovery. Men det var ju samma match så jag tycker det är värt att man... Ja, verkligen. Men... För det är ju ännu mer psykiskt. Man är... man är liksom en tum ifrån att göra själv poäng. Och så är det någon alert-jävel som plockar <laughs> upp den. Och bara så här. och lätt. Kilar iväg liksom och, och gör poäng på det här. Otroligt psykiskt Jag, jag önskar att, ä, att ni lyssnare kunde se Skåne nu När han med kroppen illustrerar Vad det innebär det här med lätta ben Du liksom sitter och Sittjoggar mm. i stolen i Väldigt Annars galant Man ser precis vad du menar När du säger lätta ben äh, ska, vi, ska vi kalla det För vår första topp tre helt enkelt Helt riktigt, tror. absolut ja, Vi tar en annan en gång till så, vi kan, så folk kan googla dem Absolut, första är ju då Baltimore Ravens Assa Jackson och ASA uh, Jackson yes. Nästa är Kansas City Chiefs Quintin Demps Sista då, Seattle Seahawks Jermaine Cursey. Quintin Demps uh, Behöver ni inte stava rätt på För att skriver ni bara Kansas City Chiefs Och Quintin Dem Demps Egentligen så kommer det komma, oh. komma upp Liksom Google kommer hjälpa er i det där. Ja, YouTube, alla kommer ja. hjälpa. Er. Alla är väldigt väldigt inställda ja. till till quintendens. Ja, ja. ja ett, ett. Är man väldigt duktig så finns man på internet. Ja. Har jag hört. Ja, jag har också sett det. Vi, vi ska gå vidare. Vi ska prata skador nu. För det har ju varit mm. så att den senaste veckan har det blivit mycket skador. Och vi, och frågan är egentligen varför skadar sig alla nu det har varit väldigt mycket skador egentligen från free agency kickade igång alltså redan redan när, när OTAs redan när, det, när de börjar ja, hittade att det är nya resektioner gällande training camp och jag vet att jag läser någon artikel där de undrar att kan det vara anledningen jag, jag har inte kunnat hitta från NFL vad den, de restriktionerna är men det är en tydlig trend att man tränar mer- utan skydd. Alltså, det vill säga att man tränar med minimal eh, kontakt, eller det man kallar för då ingen kontakt. Men jag skulle vilja kalla det minimal kontakt. Men det, det är väl alltså, som jag förstår det så är det någon slags kull egentligen. Alltså, man. man, man eh, långt... ja, ja, ja, ja. Ja. Och sen när man eh, mm. kullar någon, man tar no med handen på, på någon lite lätt, då trillar inte den här personen ihop. Men då är det som att man har blivit nertacklad helt enkelt. Då... Ja, alltså, det finns ju någonting som heter flaggfotboll football där det handlar om att du har två flag eller en flagga vid, vid, vid byggställningen, och så rycker du bort den så, ja, ah, nej, du är tacklad, mm. istället för att tackla. Men den sker ju mer eller mindre helt utan skydd, mm. och det är lite dit man har kommit därför att, som jag jag vet att det finns en tränare som har kört det här väldigt länge. Att man inte ska träna hårt, alltså de här stora kollektionerna ska inte ske på träning. Man ska inte liksom slå ihop, alltså stå och stånga sitt huvud blodigt mot en vägg. Alltså, helt enkelt för att spara på spelarna. Och han har gjort det väldigt, väldigt länge i väldigt många olika lag. Och gjort det väldigt, väldigt framgångsrikt. Men, ja, men, men det, i år vet jag inte om det ja, är liksom framgångsrikt nej, men för länge. Det, för det är just det, för att jag tänker att det är det som rör till i mitt huvud. Eh, vi sitter och säger att det är mycket skador- men samtidigt så tränar spelarna i större utsträckning mindre hårt. Mm. Hur går det? Jo, ja, men alltså, för grejen att skadorna som är är ju inte. Han blev väldigt hårt tacklad så att han. Eh, vad, vad ska vi säga? Han fi... Det är inte hjärnskakningar. Utan vi pratar om. Ja, efter han fick en liten knuff och så vinglade han till och så bröt han foten eller ben, alltså knät stack eller liksom. Mm. Det är sådana skador och de skadorna är ju värre i det meningen att när vi pratar liksom scener och sånt så tar de ju längre tid att att läken. Men, men de, de skadorna bryts, kommer alltså från, från de här träningarna utan, utan pads? Eller, ja, jag ah, skulle säga det. Och det, att, att det är även liksom... Jag, jag tror att en hel del träning kan också... Och det här är konstigt. Kanske överträning? Men, för, men det kan, finns, det, finns det inte det då att man... När man tränar utan... Utan, Skit. utan att har de där hårda tacklingarna. Och sen kommer till match... Är man, är man beredd då? Liksom? Precis, och där har vi en ny grej också det är helt riktigt det du säger man, man kanske inte är så förberedd som man skulle vara eh, att man har en polare som man faktiskt känner som har försökt tackla en och nu har man en motståndare som hatar den eh, jag tror att det kan vara dels att man inte är förberedd och den grejen att de då helt enkelt i match de här tidiga preseason matcherna får spela längre tid än vad de tidigare har fått göra för nu är det ju så att nu spelar ju deras första, första elva betydligt längre än vad, vad de har gjort tidigare. Mm. Tidigare så har de kört kanske en, två. Att de har snapskallat alltså när man sätter igång spelet. Men nu pratar vi att i, i vissa matcher röres på riktigt nu. Andra matchen spelar quarterbacken deras starting quarterback. Halva matchen. Det gör man liksom tredje, fjärde. Det finns mycket i den här grejen att är det är liksom för långt mellan minicamps och training camp. Alltså, liksom... Minicamp är det som sker direkt efter draften. Nej, det är först åtgärds, sen är det minicamps, och sen är det efter det så är det lite. Och det är också så här: är folk för dåligt tränade överlag? Mm. Eller är det så att det helt enkelt pratar om kost? För att många av de här killarna äter inte speciellt bra. Jag menar, Ocho Cinco, och Chad Johnson som man hette... Han spelar ju inte längre men han körde ju till och med för fram till för 2-3 år sedan. Så var hans diet McDonalds. Alltså cheeseburgare. Och är du en atlet i den klassen som vi pratar om där. Och du bara äter liksom cheeseburgare. Jag tror inte att du får i det allting. Och det är lättare helt enkelt att du blir skadad. För att du äter dåligt. Ja, spelar du dina liksom... Bästa spelare längre tid under matcher som inte betyder någonting så, har de ju, så utsätter du dem för större risk att de blir skadade. Det är den första grejen. Nummer två, de andra spelarna som ska försöka ta en plats får ju mindre tid att få spela och visa sig. Så att det där är väldigt svårt att säga, liksom, är det bra att köra no contact så att säga? Eller är det? Är det, är det ja. Eller äter de för mycket kisburgare? Ja bara. men vi vet ju inte, ja, nej, nej. och grejen att det här behöver vi grotta vidare ja. i. Liksom. Men vi, det är jävligt mycket mer skador, så vi, kan säga. Ska vi bara ta några, alltså Varkavius äh, äh, Mingo som vi nämnde precis, han, han har ju fått en äh, bruised lung. Mm. Och det fick han ju det. efter förra matchen Eller om det var på första träningen direkt efter den matchen Och han spelade ju fantastiskt I den första preseason matchen Och nu idag så har man kommit fram till Att nej men hans, hans karriär Behöver inte avslutas för att han har fått den här Det är en sjukt konstig skada att få Skador som man hittar i, i två bilar, alltså bilkollision ja, alltså biltrafikskador eh, vad det handlar om är ju något slags, kan ju låta lite futtigt att säga, någon slags blåmärke <laughs> eh, på lungan men, men vad det innebär är ju en stor risk för interna blödningar va? och Så att, blod i lungan du blir det lungan ja. blodfylld och det här måste pumpas ut och ganska omedelbart om den blir det, va? Så att det ja. och det, det är därför ja, det, det är ju allvarliga grejer Um, och hade vi någon mer spelare? Jo, som alltså grejen att eh, vi pratade, eller så här, Broncos till exempel, som vi pratade lite om förra veckan med det här med att Peter Manning har den där trehövdade monstret då mm. Wes Welker har skadat sin ankel, visserligen så säger de att det är mild, alltså att det inte är så farligt, men det är ju någonting som kan bli värre längre ut på säsongen va? att man ...man kör eller att man inte vågar ta... ...det mönstret man ska springa... ...för att man måste ta emot... ...eller att man ja, inte gör ja, det... det lika snabbt och så vidare och så vidare... ...så att det är ju ändå ett liten sån det utrumsteckning. Någon, det var någon som hade någon värld som hade dragit till foten... ...och precis ja, inte precis. Ken... ...ja, helt riktigt, helt riktigt... ...och det är ju deras, alltså... ...en av deras bästa spelare... ...Champ Bailey... ...och sen Giants... ...alltså G-men som redan hade... Ett, ...vad jag skulle säga... ...inte sargat lag men inte ett helt klockrent lag... Har ju fått två riktigt i alla stora skador. Alltså Victor Cruz, killen som alltid dansar salsa efter att han gör touchdown. Deras spelare är David Bass. Han är en av de här stora, jag ska inte säga tjockisar, men <laughs> jag sa det. Och då är det ju liksom knäna ryker där. Kommer en annan tjockis och lägger sig på ditt knä, ditt knä är borta. Så är det. Jag säger att det är väl tråkigt, tycker jag är synd framförallt om de killarna som blir skadade. Det är jättetråkigt och, och som sagt det lär bli någonting vi, vi får anledning att återkomma till då framöver. För, ja men för, för är det mer skador nu än tidigare då, då bör det ju bero på någonting. Vare sig det är som sagt för mycket McDonalds eller för dålig träning eller för annorlunda träning. Så. En liten strimma hopp i det här är att när det är en spelare som går ner skadad så öppnas ju trots allt dörren för en annan. Spel. Så länge som inte han blir skadad också. Då, det ja, det kan ju vara. De vill inte säga hur länge det här dörren eller fönstret står öppet. Så nej, att, nej. Ja. men eh, vad bra. Det var skadedelen. Vi slänger in en liten uh, topp tre här... Uh, ...händelser från förra veckan... ...inte bara skador då som jag förstår... Utan nej, jag nej, tycker men... att vi tycker att vi lämnar skadorna ja, så, där... ...för att det, vi, skulle ta, ja. vi skulle kunna ta... ...vi skulle kunna ta topp 300 skador... ...känns ja, så. Ja, men då... det ...det blir ett för långt program... Ja, absolut... <laughs> <laughs> ...så du, vi kör topp tre händelser vecka två... ...jag tycker att Chicago Bears... ...JT Thomas... Han blockade ju faktiskt en pant. Och det tycker jag. Alltså när man gör det. Då är det alltså som försvarsspelare. Så är det ju inte bara snabb som vinden. Utan du är snabbare än vinden. Och killen som har fått den här passen. Hinner alltså inte sparka iväg den så långt högt upp. Så att, och han gör det liksom helt. Ja den är fantastisk. Hur, hur långt ifrån springer man när man ska, när man ska försöka jag skulle, säga tio, jag skulle säga tio yards i alla fall. 10 yard ja. Ja, ähm, och Alltså det, det är ju och det, det är bara att Föreställa sig alltså, no, Någon som bara får stå och satsa Och sparka iväg en boll Och du, din uppgift är att springa Mot den med, med liksom, Du står längre ifrån Och uh, att du får inte röra han heller Nej. Så rör du han nej. så får du 15 yards nej, ju... Så att han, tar, alltså, han nuddar bara bollen Den är fenomenal ähm. Vad heter han igen? J.T. Thomas. Alltså J.T. Thomas, det låter ja. som någonting man vill googla, va? Ja, ja. absolut. Och han, ju, han jobbar ju för Chicago Bears. V nummer två på listan. Ja, och det här är en väldigt, väldigt fin. Kom en liten historia om han alldeles strax. Men det är alltså Green Bay Packers. Johnny Jolly. Låt smaka på orden Johnny Jolly. Ja, det är en fin alliteration, det är det. Ja, ja. Vi kan, han gjorde alltså... Nu pratar vi alltså om en av de här chockisarna. Och det fina med dem är att de aldrig brukar fånga bollar. De brukar alltså inte vara så det man brukar kalla bra med händerna. De brukar alltså inte fånga bollar och så vidare. Han lyckas med konststycket att fånga en boll i sitt egna straffområde. så att säga. Alltså det är målområdet helt enkelt. Vilket är helt fantastiskt när du är jättestor och, och, och chubby. Att du plockar den därifrån. För då, då, inte bara det att du avbröt en eh, touchdown eller eventuellt touchdown. Det är även är, är din egen boll nu. De får inte försöka igen utan nu är det in med anfallet. Det som är en roligare, det är att han släpptes från fängelse alldeles nyss. Och ville komma tillbaka då till Green Bay. Eh, och fick göra det. Och, och för första matchen så var han ju med så här, ja ah, men nu tar jag nya tag, det här är liksom, nu jag har jag lärt mig av mina misstag. Nu är det fotboll som gäller. Och direkt i andra matchen så pang, pang Så kör han en liksom endzone interception Fin saga, eller hur? Det är vackert. Och, Det är och jag tycker vackert. också, dra en till grej alltså. <laughs> Jolly Alltså att heta Jolly Alltså jag vill ju bara säga Har han en privat, alltså en piratflagga Alltså Döper han sin son till rågen <laughs> Alltså jag vet, det är så mycket frågor alltså Men han är, det är ja, trevlig kille ja, Roger så. Jolly, glöm aldrig bort vart ni Johnny, hörde Johnny, <laughs> Johnny Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja Förlåt, låt, ja, Säg det Jag säger nu, Roger Jolly Glöm aldrig bort vart ni hörde det först Det var NFL-podden Vi är alltid först med det senaste Och framförallt till dig Johnny Döpt din första son till Roger Exakt så, mm. ja om du inte fattar svenska, använd Google Translate. Yep. Ring El oss, vi är, är, är, är, är. <laughs> ju. Ja, ring oss. Ring Johan. Här kommer vi lämna honom. Nummer tre. Elita, alltså, Reggie Wayne är wide receiver i Indianapolis Colts. Och eh, riktigt gammal i gamet. De spelade mot Giants. Och deras försvarare misstolkar, missbedömer. Han ska fånga bollen, alltså göra en interception trillar längs. bollen flyger upp i luften och Reggie Wayne känner att jag kan inte plocka ner den här springa in i, i, i målområdet och göra en touchdown så han liksom rent volleybollsmässigt puttar upp den i luften igen för att så här, köpa sig lite mer tid och sen då springer kappbollen slänger sig in och gör en touchdown och det är flax, Det är på något sätt tur. Det här händer ju inte dig om du inte är en bra spelare. Nej. Lite så. så och jag slänger in det för jag tyckte den var den är märklig men väldigt rolig samtidigt som jag är din jävla prestation. Att vara så kvick och bara nej men fan jag kan, nej eh, putt och sen och fånga. Alltså det är sju. Man är snabb, bra jävla snabbt för det vi pratar liksom det här händer på typ 2-3 sekunder. Det är hela spelet. Det här jag berättar nu det tar 2-3 sekunder. Fantastiskt. Ja. Det var det alltså var topp tre-händelser från vecka två på pre-season. Mm. Eh, vi, vi tar inte namnen den där en gång till. Ni, ni kan ju spola fram och tillbaka. Det här är ju digitalt och, och bra på det viset. Det och man får också det. göra det. Ja, det går man får pausa även om man behöver gå och göra andra saker. Det är nästan eller? så att vi uppmanar. Nej, inte så att ni vi vill att ni ska pausa <laughs> oss. Men, men är det så att ni ska göra någonting som tar koncentrationen lite grann från allt det här viktiga vi har att säga här pausa gärna då så att ni kan trycka på playen när ni är redo att ta in det här. Absolut. Ja, det Absolut. Liksom jag gör helt riktigt. Mm. Mm. Då ska vi titta framåt Absolut ja, vi, ska, vi, ska titta, vi ska prata alltså, som hastigast Egentligen va l ja. Lite kort om några Utav de matcherna som Jag, jag höll på att säga vi Men, men det handlar ju egentligen om, om det Skåne, <laughs> som, som du tycker att, att lyssnarna Bör titta på Eller på något sätt försöka få jo. highlights från någonting Vad det gäller veckan som kommer va eller Jo men jag känner lite så här. Ibland kan man vara lite frågan så här Hur ska jag lägga upp min vecka Och då, nu kommer mina tips här på torsdag, natt då, eftersom att vi säger jätteenkelt, då kollar ni på New England Patriots mot Detroit Lions. Varför? Jättebra fråga. Jo, därför att New England Patriots har ju Tom Brady och han... Har börjat uttrycka sig så här: Jag är väldigt glad med mina rookie-snabba små junglarna som springer på sidan. Ja. Plus mm. att liksom, han har andra killar som gör fantastiska grejer. Jag skulle säga: Bara nya killar framför sig och passa till. Så det är så här, och Han är väldigt nöjd med det och jag tror väldigt mycket. Och Detroit är: De har bra spelare och det, det, jag skulle säga att det är ett litet intressant lag, och att de är tuffa. Plus att de har Duncan Soo, och han är tuff som fan. Så det blir ett litet eh, kraft testa för New England, skulle jag säga. Så att det är, det är en bra match. Det är ju torsdag. Men det är New England som kommer att plocka hem den här, tror du? Ja, jag tror på New England. Ni, om jag då har du bokat in min torsdag här och sen ser jag att det finns en lucka på fredag, vad gör jag då? Ja, man kollar på Seattle Seahawks mot Green Bay Packers. För det är ju så här att Seattle ångar ju fullständigt fram. De har haft massvis med skador, men det verkar ju inte bry, alltså det verkar inte spela någon roll för dem. Den return top trean Så hade vi två stycken från Seattle. Tror vi får se någonting sånt igen. Det är jag helt Ska? övertygad om. Du tror de, det? Ja, ja, alltså på riktigt så är ja. jag helt övertygad om det. Green Bay Packers verkar få ihop sitt lag. Och nu med att de har Johnny, <laughs> Johnny Jolly <laughs> eh, back in biz. Så jag tror, jag tror den matchen på fredag kommer vara en riktigt kul att kolla i hela. Och som sagt, det är ju natt. Fredag, mm. Ofta är man ledig på lördagen där så det går ju alldeles utmärkt att ta lite morgon då. Om man, ja, och grejerna tycker man så här helvete, jag har ju faktiskt en World. Och sen är inplanerar ut och dansa. Inga problem. Gör det. Koka en stadig kaffe och så kolla. Och då är du precis i rätt mode för att kolla matchen. Så att den, den är klockers. Ja, det Kan man göra en en hel, hel aktivitet av. Det är kanske är så att man liksom dansar in sig på, på kvällen med, med absolut för, för att för att kunna vara lugn och fin när man sätter sig ner i soffan. Ta, ta, ta med sig några vänner kanske från krogen och, ja. och, och titta. Ja. Det tycker jag det, det gör det, det Det behöver inte vara ett familjevent Nej, det, det kan, vara, inte kan vara. kan vara arbetskollegor. Jag är ju lite för att man ska ha ordentliga lägg, sovtider. Va? Så familjevent får vi vänta tills Men om, om, vi säger, om det är en familj med vuxna barn. Ja, absolut. Ja. Jo, men det går, bra. Ja, det går äh, bra. Jets mot Giants har vi sen på lördagen. Ja. ja. Precis, och det är just det. Att det är ju det närmaste vi kan kalla derby. Ja. Båda är från New York. In, inget av lagen är direkt ihopspelade. Jag tror att Jets kan ha övertaget för att Giants drabbades av skadorna samtidigt som Jets inte har en i en första quarterback så som Giants har. Och det Jag finns tror att ingen att det. chans att de bara går runt och mysspränger nej, nej, nej. Utan för när det är derby så är det derby och de det är faktiskt så att En match där det faktiskt gäller någonting För att det handlar ju om att vem som är bäst i New York Ja Kring New York. För att de möts ju inte alltid eh, under eh, säsongerna. Den är ju det närmaste vad vi skulle kunna komma till en riktig match eh, Vi har sen eh, söndag har vi gått över till nu, eller Nej, utan Nej, det är fortfarande i, lördag. Det är fortfarande <skratt> lördag, men det är en senare match St. Louis mot Denver. Men det går ju bra att den är senare för de har man redan fått in dig där. Precis. Från, eh, från fredags. Ja, ja, och man har uppvärmt upp i ångan i av liksom Jets eh, mot eh, g eller Giants då. Rams försöker ju hänga på Seattle och 49ers då, San Francisco 49ers i samma division och visat att de är lika bra. Så att nu är det ju frågan om, om Broncos kommer få spö igen. Kommer Rams då hålla samma som Seattle eller 49ers? För Denver har ju faktiskt mött då, först 49ers, San Francisco 49ers, sen Seattle Seahawks och nu St. Louis Rams. Så att den kan ju vara rätt intressant bara för att se Var ligger Rams, var ligger Broncos Hur klarar sig Broncos Med de skadorna de har ja, just. Söndagsmatchen Det finns inte bara en Men, men det, det var väl en som, som vi tänkte på Eller som du tänkte på Saints mot ja, Texans. Ja, precis. Helt riktigt. Jag, du kommer ju titta på Raiders. Ja, ja. men det är ju på fel. Det är på fredag, ja, mm. förlåt. Och grejen ja. är att så här, knoppen på söndag kollar ju... Vikings. Minus. Ja, Vikings. Ja, ja. Och Vikings-matchen kommer vara bra. Men, men det är... Alltså, Saints mot, mot Texans. Den, jag tror den är riktigt bra. Varför då? Varför då? Alltså Drew Brees som är alltså quarterback Saints är väldigt, väldigt bra. Hans, deras första lag körde ju över Raiders. Raiders är inget toppengäng men hoppas att bli. <laughs> Medan Houston Texans är ett toppenlag och jag tror att de har ju bland deras Defensive Player of the Year, J.J. Watt. Jag tror att han kan vara en som kan stoppa Drew Brees. Det finns match där som är intressanta att se. Jag tror på den matchen. Minnesota-matchen är inte dålig den heller. Det som är det fina med New Orleans mot Houston. Det är att den sänds klockan fyra på söndag. Så man kan komma i fasen. Och då blir det, ju alltså, det är ju alltså ungefär en klockan tio här i Sverige. Ja. Så den är ju inte helt... Alltså, även om man då ty tycker man att det är väldigt jobbigt att koka kaffe, ställa om dygnsryd så är det en pangmatch att kolla. Just. Och då går man i sängs där vid, vid 12.1. ett sådär. Helt fylld av amerikansk fotboll. Jätteglad. Så ingen eh, måndagsångest överhuvudtaget. Men mycket enklare precis det ska mm. bli att vakna upp sen på måndag morgonen när man när man har fått se den härliga amerikanska fotbollen man är redo för en arbetsvecka och sen kommer det en ny match igen på torsdagen precis, ja. och det är ju liksom där kommer vi också in lite på Veckans läxa. Ja, ja. Jag tänker ja. att du får helt enkelt välja en match. Och kolla på highlights. Men vilken, vilken tycker du att jag ska ta då? För att det, det är ju, Om du som lyssnar inte har förstått det här än. Så, så är jag fullständigt eh, blå. Eh, när det kommer till eh, amerikansk populär. Jag, jag, jag, kan, jag kan lite, lite. Eh, och jag lär mig mer och mer av det här. Men, men jag, jag, jag vet ju inte allt. Vad ska jag välja? Jag skulle säga att du är inte blå. Du har gått från att vara helt grönt till någonstans turkos nu. Så att du börjar lämna det gröna. Ja, jag ensam. förstår det. Ja. Mm. Nej, men jag tycker att... Alltså, Seattle Seahawks mot Green Bay Packers. Jag tycker att du kan kolla på den. Och komma med lite reflektioner helt enkelt. Vad är, vad är det jag ska titta efter uh, i den matchen? Pant, kicker. Alltså, så här special teams. Mm. Gör dem något rolig grej, nåt intressant. <hör> Hur... Uh, hur för sig quarterbacksen? Springer de mycket? Passar de mycket? Står de kvar och väntar ut? Försvarsdelen. Kommer de åt Quarterbacken? De här wide receiversen. Fångar de bollen? Eller då, defense, blockar de bollen? Det är lite ja. de bitarna. Jag tänker så här då. Um... Jag, jag, jag, jag lägger mest fokus på det som vi har pratat mest om idag. Då, mm. Alltså punters och kickers. Mm. Uh, gör de själv för sitt namn. Uh, vet om vad de håller på med känna de eh, bra med pengar. Det är, Nej, men gör äntligen... dem själv för eh, betalningen. Alltså. Ja, ja, men ja. Gör, gör, dem, gör dem själv för sin lön. Eh, eller är det som så att det kanske till och med är mot sådana laget som vars försvar eller var, vars anfallande mm. uppställning där är ju förstås inte försvar mm. eh, som gör själv sitt. Mm. Eh, både namn som alltså anfallande var inne, i ett, lag, ett, Det är ju och, försvarande lag de som tar emot den. Det är ju det ja. som är det konstiga. Där, ja, men de är så. försvarande ja. lag men de har eh, sin offensiv line eh, inne, eller, eller har de sina specialteams inne? Eller? De har inne specialteams, special specialteams ah. special är ju en del, du kan ju också kolla på vilka är det som spelar i specialteams det finns mycket med specialteams, vi börjar i specialteams helt enkelt ja, men jag, mm. jag, jag, jag kikar lite där tänker att då syr vi ihop den här påsen eh, som är NFL-podcasten mm. eh, för idag jag tänker du får du får inga ord utan jag säger så här istället eh, jag finns på Twitter Johan Jab, eh, som vanligt är det någonting av det jag har sagt idag som är extra dumt? Hör av dig. Eh, om det är någonting du tyckte jag sa som var bra, hör också av dig då. Jag vill gärna ha positiv feedback för den delen också. Skåne, du vill inte berätta om ditt Twitterkonto din Twitter som vanligt? Nej, precis. Nej. Men tycker ni att han låter extra extra fin också? Då får ni ju säga det också. Inte ja, bara ja, säga. Nej, nej. Det behöver inte bara vara konstruktiv kritik. utan Säger man så att jag är väldigt svag för Joans fantastiska... S eller något liknande, ja då tycker jag ni ska säga det. Ja, då blir jag lite rosig om kinderna och ja. Uh, ja, men det kommer göra min dag så det får ni jättegärna göra uh, Vill ni nå NFL-podden mer rent allmänt så uh, mejlar ni till nflpodden at gmail.com at gmail.com där finns vi. Vi lägger på King Size Magazine. Vi finns på Spotify snart. Vi vet inte riktigt. Det är ju en försäsong för oss det här också. Så att. Saker och ting rullar lite seg i början. Men det kommer. Precis. Eh, ja. Vi jobbar det och vi jobbar eventuellt iTunes också. Ja, ja precis. Eh, allting kommer vara tydligt. Eh, lyssna på det här. Lyssnar du på det här så har du ju nått oss eh, på något vis. Och det är vi väldigt glada för. Vi avslutar där och säger väl som du brukar säga. Tjulululu.